Du lyssnar på Radio Länsman, partipolitiskt obunden webbradio som förmedlar ett invandringskritiskt budskap. Invandringskritik är inte radikalt, det är normalt. Ja, hej! Kul att du har hittat hit. Nu är det minst dags för ett nytt Radio Länsman-program. Hej på er alla där ute. Ja, egentligen var tanken idag att vi faktiskt skulle ha haft en gäst med oss. Men tyvärr så gick han och blev sjuk. Så det får vi skjuta lite på. Men tanken är att vi ska förhoppningsvis framöver nu ha lite mer gäster i programmen också. Och det är självklart öppet för er att vill ni vara med, jag säger det igen och jag kan säga det en gång till. Vill ni vara med, skicka ett mejl så ska vi nog kunna lösa det. Så ja, kom ihåg det. Ja, men Konrad, hej Konrad förresten. Hej, hej förresten. Alla du är här också, vi är. Ja, också. ja, välkommen och så vidare. Ja, jag tänkte att vi skulle ta och blanda ämnena lite idag. Och jag tänkte att vi skulle börja prata om att klona människor. Det låter så här... En kontroversiell läkare påstår att han har klonat mänskliga embryon. Savos bröt den heliga tabun genom att klona 14 embryos. En dokumentärskapare meddelade The Independent att han hade filmat processen som bevis för att kloningen faktiskt ägde rum. Katie hette en liten flicka som dog i en bilolycka 2002. En flicka som skulle kunna leva igen som en klon. Läkaren fryste ner hennes blod ...efter hon hade dött och kombinerade det med koägg för att skapa ett hybridembryo. Cadys mamma sa att hon skulle bli väldigt glad om cellerna kunde bli implanterade i en mänsklig livmoder... ...om det finns en chans att en klon av hennes barn kan bli fött. Slutcitat. Mm. Och reaktion på det här, Kondrad. Jag tänker, först tänker jag att den här mamman tror att hon ska få samma barn tillbaks. Men det får hon ju givetvis inte. Hon får ju en identisk kopia. Sen tycker jag det intressanta med, med kloning, för det tar ju upp den här frågan om, om människans själ väldigt mycket. Om vi nu skulle ha någon form av själ så skulle ju då en klon av mig antar jag ha samma själ som mig då. Eller någon annan själ, eller hur blir det Ja, men det är väl inte det här som de säger det, den heliga tabun ja. med andra ord. Alltså, re, re, alltså att det är religion som står i vägen för det här. Ja, och även har det väl varit att forskare inte, inte pilla så mycket med mänsklig DNA? Jag tror ju att, eller jag är nästan säker på att det måste ha forskat en massa i under kalla kriget och sådär. Då gjorde väl ryssarna lite som de ville, och säkert amerikanerna också. Men nu kanske det här är lite mer tydlig forskning. Han hade, vad Han hade filmat allting va? Han verkar ha bevisas. En, en, en, en gjort. dokumentärskapare hade tydligen gjort det. Ja, just det. Ja, det är jättestort och jag ser ju, tycker bara det är jättebra på alla sätt och vis. Jag är ju väldigt um, uh, vad ska man säga? vetenskapligt lagd. och tycker att vetenskapen ska bara köra på. Det är det, det, är det hela mänskligheten hänger på. Det måste ha vetenskap och uppfinna mer saker. Ja alltså det man tänker som det ser ut idag som du vet Konrad, så är vi inte odödliga. Nej det. Nej, det är vi inte. Och det enda sättet idag i att delvis då göra sig odödlig, det är ju att faktiskt skaffa barn. Mm. För att då får man ju vidare en del av sig själv. Mm. Men om det gick och göra så här, jag menar tankar har ju gått om alltså, såklart alla funderar väl på livet ibland och jag menar, hur lång tid det, man kan leva och, och hur det kommer sig att eh, allting blir alltså i kroppen, alla organ och allting blir bara sämre och sämre mm. såklart desto äldre man blir mm. men om det nu skulle på något sätt gå och Alltså på någon vis fixas så att det inte blir eller sakta ner själva åldringsprocessen mm. så att säga. Mm. Men det känns ju faktiskt som någonting som kanske vore ännu svårare än att göra så här. Men samtidigt om du skulle klona mig till exempel. Huvvaligen det vill vi inte men mm. ja. <laughs> då skulle det innebära såklart att. Ja, jag, klonen skulle ju se ut som jag, prata mm. som jag mm. och så vidare. Men på ett sätt som sagt så skulle det ju inte vara jag. Att, ja, mm. den, den skulle ju inte ha mina exakta erfarenheter, upplevelser och så vidare. Det som har gjort mig till den jag är idag. Så den här mamman då som tror att det skulle bli exakt som Katie då. Det, mm. det skulle det ju inte bli. Menar, hon skulle se ut som Katie men ja... Det ja, här blir det intressant. För det, här, det här har jag diskuterat jättemycket med, med alla möjliga. Jag tycker det är superintressant. Så att vi gör en klon av dig nu Rensman. Mm. En exakt klon av som du är nu. Och så då är det en exakt kopia. Plus att vi ger den här klonen alla dina minnen, alla dina erfarenheter och allting. Det är alltså en exakt kopia på dig. Det är ju det... fortfarande inte du. Det, det som är så intressant. Det är ju en person som kommer att tro att den är du. Så det blir det här klassiska något sånt, science fiction filmer. Där klonen tror att det är den riktiga. Mm. Och så skulle det ju bli för att klonen själv skulle uppleva att, att det var någon slags original. Mm. Det skulle vara en, en rak av kopia. Liksom och, och till och med om du dog då, om man liksom kunde väcka upp en klon eh, som var precis som dig, så skulle inte ditt, ditt liv skulle inte fortsätta. Så att du blev påkörd, då skulle du vara död. Din, din klon skulle däremot ta vidare livet precis där du avslutade det, men det skulle inte vara du. Nej. Och, Nej, men, men samtidigt om man tänker just det här med när du säger med om man skulle kunna föra över minnen och allt sånt där upplevelser. Men det, alltså det, det känns väl precis som det här med att och sakta ner åldringsprocessen så skulle ju det, låter ju det också som en smärre omöjlighet. Mm. Det låter ju rätt omöjligt men, men... Men, men, om jag, förlåt, men om jag har förstått det rätt så, så är det ju inte Vi borde ju på ett sätt inte åldras egentligen För det är ju inte så att vi eh, många, många kanske tror att vi liksom sliter ut kroppen men, men så är det ju inte För att kroppen kan ju återbygga sig hur bra som helst Vad är det man säger? Efter vad sjunde år har man bytt ut alla celler i hela kroppen så det är, teoretiskt sett, eller det är ju antagligen så att cellerna har ju någon slags inbyggd klocka i sig Som efter ett tag så dör de Men de skulle ju lika gärna kunna fortsätta leva hur länge som helst Så jag, jag kan tänka mig i framtiden att man kan kunna leva för evigt Eller inte för evigt då, du kan ju fortfarande bli sjuk eller bli påkörd Eller få en cementink i huvudet Men av, av, av just åldrande i alla fall Borde ja. man kunna leva för evigt Och då blir ju frågan om man vill det Skulle du vilja det? Nej, jag skulle inte vilja leva för evigt Men det skulle nog vara bra om man levde längre i alla fall men, men samtidigt då kommer det ju uppenbara problemet att, eller för det första jag tror, säg att det skulle finnas den möjligheten att bege sig till ett ja, sjukhus så att säga och få det, där, få det gjort så att det, det, det liksom förnyas, inte utan medicin, men en ja, operation eller vad som helst. Problemet då, eller problemet, det skulle väl antagligen bli så att bara folk med gott om pengar skulle väl antagligen ja, ja, ja. bara kunna ja, göra det. Men att det skulle väl antagligen vara väldigt dyrt. Mm. Men om det inte skulle vara så att det kostade en väldig massa pengar. Och alla människor på jorden i princip har möjlighet till det här. Mm. Det skulle ju bli en katastrof. Mm. Menar, vi pratar om överbefolkning på sina ja. håll idag. Ja. Vad skulle vi säga då? Ja precis men det är ju som du säger då. Att det kan man faktiskt tänka sig. Om man försöker tänka sig ett sånt scenario där. Där, visst, det här var dyrt, men säga att de flesta i västvärlden skulle ha haft råd med detta. Men ingen i, i, i Afrika till exempel, eller i alla fall inte de har utvecklat delarna av Afrika, skulle ha råd med detta. Då kan man ju tänka sig att ja, hur skulle det bli? Det skulle bli en väldigt konstig uppdelning mellan människor här plötsligt. Mm. Det kanske inte skulle vara så bra på något sätt. Sen undrar jag om, om ens ett mänskligt psyke skulle fixa det. Alltså, vi ändå, det här dö är ändå ganska naturligt. ja. Mm. Jag tänkte, hur, skulle man, hur skulle man känna? Hela livet skulle ju sättas upp och ner. Plötsligt har man inte inte bråttom att göra någonting som man kanske, många kanske upplever att de har bråttom nu. Att de vill, de vill utbilda sig och sen vill de göra det och sen vill de göra det och sen vill de skaffa barn. Medan om du lever i 300-400 år kan man ju ta det väldigt mycket lugnare plötsligt. Ja då kan man undra hur det skulle resultera i ja, men när det gäller arbete till exempel och, ja. och så. Men jag vänder tre, fyra hundra år är väl kanske att ta i men, men om man skulle säga Kanske 150 år Eller något sånt Ja eller framförallt för att leva bättre Alltså att man kanske då tänker sig att man inte är, Man blir inte gammal och skrupplig utan man, har, man, har, man är frisk länge Man får vara frisk i 100 år skulle det är kanske ganska bra men sen tänker man just om du säger att det är ju inte alltså, om man, eller om man tänker det skulle ju verkligen inte vara helt orealistiskt om det skulle gå kanske att göra något sånt här då i framtiden för om man tänker bakåt i tiden så ser vi ju vad vetenskapen eller, och mediciner och, mm. och, och bättre kost om än att det kan väl ifrågasättas men mm -hmm. eh, ja eh, så, har, så lever vi ju betydligt mycket längre nu än vi ja, än ja. förut Jag menar, då var man ju i princip döende vid 30. Mm. Medan och nu har de... vi passerat nu, nu lever vi ju för evigt på ett sätt, för nu har man, man mäter ju så här lite slarvigt medellivslängden går ju, den höjs ju hela tiden mm. och nu har vi kommit till den punkten att nu mäter man ju väldigt slarvigt men man skulle kunna säga så här, nu, nu förväntar man sig att, att läkarna kommer förlänga vår livstid med mer än ett år per år. Vilket innebär att teoretiskt sett kommer vi leva för evigt redan nu. Nu blir det ju såklart inte så. Men vi kommer väl lärma oss den gränsen då förhoppningsvis mer och mer. Att vi kanske om, kanske till och med jag nu när jag är hundra år gammal då. Kanske jag kommer att vara mycket friskare än vad hundraåringarna är nu och kunna leva ett riktigt liv. Mm. Får man ju verkligen hoppas. Ja, nej men det är, jag tycker det är fascinerande det här ändå och, och, och det vore ju också intressant att höra såklart som vanligt vad ni tänker om det här. För att jag tycker det är intressant just den här kristna biten i det eftersom jag, alltså, jag är inte kristen själv men att höra lite hur en kristen person tänker mm. eftersom jag tror att det här är enormt eh, oheligt så att säga. De just för att liv ja, är ju Guds skapelse och det är inte upp till människan eh, att och och, och och leka gud så att säga. Um, Nej Det är det så för då, för då jag menar, ja det, det har nog rätt men jag menar hur man ser på medicin och sånt då för det är ju också leka gud får man väl säga. Ja men det beror, då beror det ju på ju pass hardcore religi religiösa som sagt människor mm. är men jag tittar ju på Jehova så ja där får du inte ens ge blod till en person Nej. som behöver Nej. så att, det det Ja, jag tror väl mycket, jag tror absolut att det är, det är väl religionen som har satt stopp för det. Men, mm. men hade de fått arbeta vidare på det här och utveckla det sen det här fåret, vad heter det nu då? Dolly. Dolly, ja. Och det var ju ändå hur många år sedan var det. Ja, ja, det var ju superlänge sedan. Ja, så jag menar om man hade intensivt ju börjat där då och, och kolla det här så, så hade det väl ja kanske man har sett mer resultat men då är det ju... ja men tänk de har fått forskare flytta om du äh, vet vad stamceller är men, äh, ja. det är ju jag vet, det, det är ju verkligen ett, ett underverk av medicin alltså. men där sätter ju den moral eller den moral moralen eller vad man ska säga den kristna moralen i USA har ju satt mycket stopp för det mm. för att de anser att ett foster då är heligt på något sätt jag tycker det är väldigt konstigt för här, här har vi ju troligen botemedel för för cancer och för, för förlamning och massa grejer liksom. Och troligen leva för evigt också. Det hoppas jag verkligen att jag tror det har börjat lossna lite nu i USA. Mm. Det vore ju jättekul tycker jag. Mm. Ja det ska bli intressant att se vad som händer i framtiden. Mm. Det är extremt spännande tid att leva i. Det tycker jag vi alla ska vara tacksamma för. Mm, det är svårt den... att se en mer spännande tid i mänsklighetens historia faktiskt. För att ta datorn bara. Datorn har ju förändrat allt. Och vi fick vara med och uppleva när den, när den kom om man säger så. Mm. Med internet och allting. Det är det största som hänt sedan. Ja, kanske inte sedan elden. Men, men det är ändå väldigt stort. Men samtidigt så är jag eh, beredd att byta bort allting. Det allting mot och istället fått leva på ja sig typ. 17, 1800 talet istället. What? Ja, absolut. Jag skulle ha bytt ut det. för att mm. eh, Tänk dig, då, då hade man inte alls behövt fundera på alla de dagens problem som är. Och, Nej, eh, istället typ hur du ska överleva, hur du ska få mat. Hur ja, få jo, att... men det, jo, jag, det är klart att det hade varit hårdare men, men samtidigt så känns det som att det hade varit... Jag menar, om man eh, hade varit en bonde till exempel och jag har haft sin då och ja, det hade inte funnits de där idiotiska politikerna eller månkulturerna hade inte funnits och sådär. Så, där. så att, ja, jag hade, om jag måste välja om det inte finns en bättre framtid eller blir en bättre framtid. Så att säga, då hade jag ju absolut valt eh, att gå bakåt i tiden istället. Men okej, okay. alltså, okay, ja det är imponerande. Jag tycker bara att det var så fruktansvärt liv så Fruktansvärt hårt jobb. Så mycket konstiga grejer. Så ett religiöst förtryck. man ingen kunde läsa, ingen kunde skriva. Men du dog av blodinfektion. Liksom. Tänker du bröt benet? Då var du ju helt körd. Jobba dygnet runt. Dricka <laughs> ja. sprit liksom, till frukost. Det är fin. Nej, du får göra det där själv. Ja, ja, ja, Jag ja en bollurk. Jag sitter här med min iPhone och min internet. Och så kan du hålla på att gräva någon. Trög potatis i 1600-talets Småland ja, eh... Det nästan så jag vill skicka tillbaka dig dit Och se dig komma studsande tillbaka Jag glömmer, förlåt Jag vill ha en latte minst. <här> Nej, det är inte sånt där Men ja, jag vet inte det Återigen, vad, vad, ännu en fråga då till er Vad hade ni hellre Hoppat bakåt i tiden Men jag, jag tycker inte att länsman romantiserar här vill jag våra... Våra... Nej, våra ja, Vi har varit inne på det här lite förut Just det här med Var man helst skulle ha vilja bli Född eller i vilken tid och så där. Men då mm. vet vi att Konrad skulle inte vilja levt Förr som en bonde Nej Absolut inte. Nej. Jo, men i teorin, men absolut inte i praktiken. Om man ja, så. ja. Jaja, men då tar vi hoppar vidare till nästa ämne. Och det är intressant. Här skulle man nästan ha lagt in lite Archivex-musik eller någonting, men oh. det gör vi inte. Men, eller du kan ju nynna det. Nej, tjugofyra. <laughs> Det är så att en ny livsform är hittad, eller ryska forskare tror sig ha hittat en helt ny livsform. På en expedition genom istäcket över den underjordiska sjön Lake Vostok i Antarktis upptäcktes en bakterie som aldrig tidigare skådats. Vi kallar livsformen för okvalificerad och oidentifierad. Efter att ha säkerhetsställt att det inte är någon kombination av proverna hittades DNA som inte överensstämmer med någon känd typ i hela den globala databasen. Ja, kan innebära liv i rymden. Forskarna har länge spanat på Lake Vostok med fantasier om att hitta nytt liv. Mm. Teorin är att om nytt liv kan hittas där, under så pass extrema förhållanden kan det även hittas på andra extrema platser. Mm. Exempelvis Saturnus eller Jupiters månar som också är täckta av is. Ja, mm. mm. oh, vad spännande. Mm. Jag har inte jag läst artikeln själv då, men jag, om det nu är som jag tror så är det här otroligt stort för allt som vi vet som lever man kan ju spåra det tillbaka till samma ursprung och här låter det som att man har hittat något nytt ursprung nästan. Mm. Alltså en liv som inte är släkt med, med Sandra på något sätt. Det är ju helt otroligt stort. För det är ju den eviga frågan då om, är liv jättesvårt? Det vet ju inte forskarna. Det kan ju vara så att det är väldigt unikt med liv. Att det är väldigt, väldigt ovanligt. Men, men om det nu då hoppas man ju då hitta liv som kommer från annanstans, för det skulle innebära att, att livet har skapats två gånger på jorden om man säger så, eller i alla fall har två olika ursprung, vilket ju bör innebära, finns det två olika ursprung på en planet så är ju livet antagligen väldigt vanligt där ute i universum. Mm. Ja. Och det tror jag att det är också. Däremot tror jag att intelligent liv är väldigt sällsynt. Ja, även, även, även på jorden. Även på jorden. <laughs> ja, speciellt i riksdagen. Men eh, jag, jo men jag tänker själv just då. Det är mycket prat fram och tillbaka. Jag menar många föreställningar. Men tänk om det hade funnits en... Alltså någon slags alternativ verklighet. Alternativ, alltså vi... Fast på en, annan, på en annan planet och så vidare. Och alltså sånt, nej, det, det skulle man väl inte tro. Men, men att det finns andra slags, andra slags livsformer. det eller, ja, Jag kan inte säga att det är uppenbart att det är så. Men det verkar ju kanske kunna finnas det då. då. Ja, men jag läste ju en, en bok som fick mig mycket intresserad. För jag menar att det finns ganska mycket som tyder på att de hittade liv på Mars redan med vikingssonderna. Som var, ah, nu är vi där igen, det var väl 70-talet tror jag de skickade vikingssonderna till Mars. Eh, och det är ju en del forskare som också menar det. Men här är det ju inte helt oproblematiskt att definiera vad är liv. För man springer på väldigt annorlunda liv då kanske kan man tänka sig ut i universum. Så man måste ju först komma och bestämma vad, vad ska vi räkna som liv till exempel. Men vad vikingssonden hade gjort, om vi förenklade det väldigt mycket så hade det skopat upp massa marssand. Och sen tillsatt näringsämnen som var lätt radioaktiva. Sen efter ett tag så hade de hittat gaser som var lätt radioaktiva på samma sätt. Och då verkar alltså som att någon form av process hade gjort om det här från näringsämnen till gas. Och det är typiskt tecken för liv liksom. mm. Men på den tiden så ansåg man helt annorlunda på vad liv var och vad liv inte var. Och nu minns jag inte exakt vad det var. Men det var någonting med, mars, med, med mineralerna i mars sanden som, som, som gjorde att forskarna menar att nej det kan absolut inte finnas liv där. Men, men så ser man inte riktigt längre på det. Så liv mm. på mars. Absolut. Varför inte? Men så det känns som att eh, liv är inte på andra planeter, det är inte direkt eh, små gröna eller gråa gubbar med stora huvuden utan att det nej, nej. är då kanske ja, bakterier då eller no någonting sånt. Mm. Um, men sen om man ska ta ännu längre fråga, ännu längre bort så uh, i universum här då, kan, kan, det, kan det finnas fler, konrad Fler universum? Mm. Det har jag gärna kliver av vagnen för spekulerande. Jo men absolut, det, det finns ju, men här kan jag tycka att det här är lite som att diskutera Big Bang och liksom hur många dimensioner det finns och sånt här Jag menar, ja, ingen aning. Man kan, ju, man kan ju spekulera hit och dit, men det kommer vi aldrig kunna ta reda på. Nej. Jag tror att faktiskt vi har det finns, det finns det finns ju någon slags yttre gräns för hur mycket vetenskapen kan ta sig och till exempel ta reda på vad som hände innan Big Bang fanns. Hur, hur ska det kunna gå till när fysikens lagar är så som de är? Tiden går ju i en riktning och vi lever i de här dimensionerna. Vi kan aldrig ta reda på till exempel vad som hände innan Big Bang. Men däremot kan man ju spekulera om det och komma ganska nära sanningen. Men mm. samma som där är med flera universum. Ja, kanske det finns. Kanske det inte finns. Mer ja. intressant är väl, jag vet inte om du har hört om den här mörk energi och mörk materia. Det låter bekant, ja. Mm. Det är ju typ en, det är inte ens en teori. Det är ju så gott som ett faktum. Att, att det finns någon slags mörk materia eller, och, och eller mörk energi. Som ingen har en aning om vad det är. Men det fattas liksom, jag tror det är 90% av, um, av vår galax. Det fattas liksom 90% massa för att det ska hålla ihop på det sättet det gör. Så då forskarna har räknat ut att det måste finnas någon slags materia som vi inte kan se eller mäta. Som, som finns där och håller ihop allting. Mm. Och det är ändå flummigt som det än må låta så är det ändå ganska konkreta saker. Mm. Och det tycker jag är så otroligt intressant. Ja. Eh, ja men då tar vi och svävar ner från rymden och tillbaks till jorden och ända ner i tunnelbanan och mm. kollar lite på att, ja, det här att polisen de är på jakt. Eh, och men att jag tror jag läste nu att de kanske hade slutat med oh, det. Men, men det är det, ja, det, eh, det är jag inte säker på men det står så här i alla fall biljettkontroller i tunnelbanan är inte polisens uppgift ändå ägnar sig civilpoliser åt just det och använder det som förevändning för att jaga personer med inom citattecken utländskt utseende som mm. saknar uppehållstillstånd myndigheters mm. agerande urholkar förtroendet för dem och är potentiellt olagligt skriver Daniel Wiklander eh, ryktet har gått länge om hur polisen jagar papperslösa oh. mm. i Stockholms tunnelbana i civila kläder sägs det bevaka spärrarna och stoppa plankare för er som inte vet, det är alltså sådana som åker tunnelbana utan att betala. Mm. Eh, på så vis får de en förevändning att kontrollera identitetshandlingar och eventuellt uppehållstillstånd. Slutcitat. Eh, jag hörde även det här på jobbet, på den där hemska radion. Så mm. pratar de om det där och jag, alltså det kändes, ja, när de pratar om det, då dels... Så tyckte jag att tonen i rösten lät verkligen så. så ja, men de ja, jagar de här papperslösa mm. flyktingarna. Mm. Vad, då, vad då flyktingar? Mm. Alltså, jag har väldigt svårt att se att det faktiskt återigen att det faktiskt är flyktingar för återigen för hundra miljonsdag gången. Eh, är man för riktig flykting, då får man stanna, då behöver mm. man inte gömma sig eh, i alla fall. Eh, och då, då undrar jag ju bara egentligen vad, är det, vad ska man egentligen titta på då om, om inte man ska titta på utseende då när man mm. söker illegala. Vad, vad säger du Conrad? Ja det är himla tramsigt det här och jag tycker det var lite, det var ju en debatt på SVT har ju en debattsida på nätet och där släppte de ju fram en kille som uppmanade till att man skulle gå dit och förhindra polisens arbete och då blev det lite konstigt här när, när en, en Sveriges Television då någonstans publicerar en debattartikel som ändå uppmanar till att, att hindra polisens, ja, polisen att verkställa lagen. Det är ju civil olydnad och det, trots att jag kan tycka att det finns en anledning att det kan vara, att finnas möjligheter att, att man ska göra civil olydnad. Eller vad man säger. Så tycker jag inte att SVT-debatt ska syssla med detta. Och så vill jag ju fråga de här mupparna som är där nu och ska stoppa polisens arbete. Hur, hur tänker ni att vi ska göra då? Vad är, vad är er plan? Ska vi, inte, ska vi inte upprätthålla Sveriges lagar då har vi ju anarki, vill ni ändra lagarna så får man ju vända sig högre upp givetvis ah. och sen kan jag tycka att man kan väl ta reda lite på grund för jag, jag skulle väl tro att de här tror väl att det är så här gråtande 14-åriga du vet söta iranska barn som, som den onda svenska staten ska kasta tillbaka till tortyr och så här, Men, det är ju som du säger, det är illegala flyktingar som inte har rätt att vara i Sverige. Nej, illegala invandrare. Illegala invandrare. Eller illegala lyckosökare om det låter ja. bättre. Men, ja, men om man tänker då just där media och hur de låter och vilket slags budskap de förmedlar via radio till exempel. Eh, vad tror du egentligen det skulle krävas för att få media att acceptera att polisen faktiskt då måste göra sitt jobb och, och söka efter då illegala jag, jag vet inte, jag tycker det är en sån bizarr situation där, jag tänker faktiskt istället tala med, vad, vad synner om det är om polisen, för då det är nog inget roligt jobb att stå där och plocka, plocka folk som och be om lägg och sen känna att man har hela samhället emot en, emot mm. sig och att även har regeringen varit ute och gnällt på poliserna och det är ju jätteskamligt vad är det för snuskiga <hör> regeringsmedlemmar som ena sekunder sätter upp lagar då och sen skäller på polisen för att de försöker upprätthålla de här lagarna. Det mm. kan ju inte vara roligt att vara polisman Nej. I detta och jag vet att polisen har ju gått ut flera gånger med liksom. det, är, det är inte så schysst att bara kalla oss för nazister. För att vi går runt och är någon slags rasbiologer. Vi försöker, vi försöker hjälpa till här. Mm. Ja men det jag tänkte på då när de eh, sa det här och, och pratade just, ja, men just att de måste visa identifiera sig och så. Mm. Eh, ja för att det skulle bli helt då som, som, det, som de gärna vill mena på att allting ska ju vara så jämställt. Eh, då... Kan de inte helt enkelt då för att få käft på media rent ut sagt eh, kolla lägg på alla misstänkta då istället. Jag menar, föreställ dig själv. Visst skulle det ju kännas fruktansvärt löjligt om någon kom fram till mig och ville kolla om jag verkligen är svensk. Mm. Eh, men samtidigt, jag skulle ju absolut ta det ifall det innebär mm. att det faktiskt, det fick absolut egentligen borde vara accepterat men... Att det skulle bli accepterat och att jo, de får faktiskt leta efter illegala invandrare. Om mm. det betyder att jag måste ta upp eh, och visa körkortet så ja, men okej okay då. Eh, om jo, men vad tycker du verkligen men... att de ska slösa tid på att ta i... Nej, egentligen inte. Men jag menar, du vet ju själv hur klimatet är i Sverige Jo, jo men det är ju idag, så, så fruktansvärt fånigt. Vi ju bara att ignorera ja, det här egentligen. Ska, ska de då plocka en... En 47-årig välklädd man med, med, med, liksom med barnvagn kanske som ute går med sin portfölj. Ska de plocka han då och mena att han är en flyktin från Irak? Det, blir ja, men det, det, det, det är lite det jag tänkte också just att om man, om man tar det i längden så att säga att om alltså, skulle de själva inte finna det. Eh, löjligt, ja, men även om de tycker att det ska vara jämställt. Men om man tänker det här scenariot Hur skulle de tänka då Om, de tänka, ja, om en eh, Bert Henningsson 74 Stannas, eh, blir stoppad och kontrollerad Om han inte är afrikan mm. Och illegal Så att mm. säga eh, Alltså Egentligen borde ju det också Egentligen såklart bli väldigt dumt Till och med för media Men jag menar bara att Om det är det som skulle krävas Ja. Om det inte något annat sätt fanns så okej okay då. Eh, inte för att jag tror att de går och poliserna, civilpoliserna tittar efter eh, en, en välklädd 47-årig man. Utan det är väl kanske... Ja, man, illegala invandrare kanske inte är så, jag menar, klär sig så fint och har portfölj och allt. Nej, men Jag skulle stort. väl att om jag får kolla på 100 personer i 20 som illegala invandrare skulle jag väl antagligen kunna plocka ut dem. Om jag fick 30 försök eller 40 försök. Mm. Självklart. och det är väl inte alltså, jag tycker det här känns så mycket som kejsans nya kläder, liksom. vad är det vi diskuterar <laughs> diskuterar ni att det är rasistiskt att plocka ut folk som ser utländska ut när vi ska jaga illegala, ja, illegala invandrare är det rasistiskt, hur, hur ser folk ut utanför Sverige liksom? de ser ju på, de ser ut på ett annat sätt, men nu får vi inte ens låtsas om att, att, de, ser ut på, att de ser ut på ett annat sätt, och det här ska då polis, alltså, det är så fånigt som man tror ju det knappt Nej. Vilka länder är de jagar ifrån? Är det, finns det något land? Jag menar, är finnar illegala invandrare? Det är de väl liksom aldrig? Nej, tänka med... nej. Och jag tänker, polacker då kanske kan det vara... Det kanske man kan uppfatta att de är svenskar. Det är inte mer med det då. Men, men, men jag förstår inte heller... Det här är ju svårt att sätta sig in i. Men sett jag hade bott i... i... att jag hade bott i Afrika. Och de skulle göra samma grej där. Och jag inte var illegal invandrare. Jag tror väl att... Visst, det hade kanske inte varit helt trevligt att blivit utplockad bara för att jag var vit. Men å andra sidan, jag hade ju sett The Bigger Picture, om man säger så. Mm. Ja, de är de ut och jagar illegala invandrare. Och jag ser ut som en illegal invandrare. För <laughs> att alla illegala invandrare är vita i det här landet. Det är väl inte så farligt att visa lägg då? Nej. Och jag läste nu om någon, någon kronikör som hade, oj oj oj, han hade ju fått åka då för han var mörk. Han hade åkt en omväg hem för han tyckte det var så jobbigt att visa lägg. Aha. Vad är det för lägg han har? Det är ett jättestort lägg på 40 kilo eller som är svårt att lyfta. Det är ju inget svårt att visa lägg för en polis. Nej. Och det är väl inte speciellt kränkande, eller jag tror inte att, att de här poliserna är otrevliga. Det är svårt att tänka mig, för svenska poliser är väl ganska trevliga. Jag tycker det är så himla mycket gnäll över ingenting. Uh, ja, men uh, vi har tänkt att försöka ta, vina, ta och gå in här. Och uh, det är uh, ett litet citat här från uh, den hemske Daniel Pohl och uh, mm. Alex Bengt som var då från Expo där. Uh, de säger så här: citat: För oss är antirasism att våga drömma om ett samhälle där vi alla klarar av att leva tillsammans på lika villkor. Och då tänker jag ju direkt där, när de säger, ja, för det första säger de, klara av att leva mm. på det vis. Där blir ju i princip som att de erkänner att ja, det är ett problem. Och det ja, är, men plus, vad är det uppnatt. för låga krav de har? Det är inte så att man ska ha det bra. Utan Nej, det, man ska bara, bara klara gå. av det. Ja. Mm. Men och sen det där han säger, på lika villkor. Jag trodde inte de där personerna... De säger ju det, men de har ju uppenbarligen, de tycker ju inte att det ska vara så, eftersom de tycker ju att det ska vara en särbehandling. De tycker ju att invandrare ska behandlas annorlunda, behandlas bättre, uppenbarligen med allt. Ja, men det är ju det som är den sanna antirasismen i det här kallar de. Jo, pra i praktiken, ja, absolut. Men tror du inte att Daniel Pool, jag tror inte att Daniel Pool tycker liksom att invandrare ska ha mer grejer bara för att de invandrar är invandrare. Däremot tror han kanske att de behöver då ökat stöd då för att de är utsatta för den hemska rasismen och så här. Men jag tror det säkert att han ärligt vill att alla ska behandlas lika. Det är bara det att han, vilket är helt fantastiskt egentligen. Daniel Pool verkar ju som har ju ingen koll på verkligheten. Vilket är väldigt konstigt med tanke på att han jobbar ju med detta hela tiden. Och det är för mig helt ofattbart hur man kan få en sån skev bild av samhället. Ja, det är ju för ofattbart att han kan vidhålla den bilden. För han måste ju rimligtvis någon gång ha kommit in på det här spåret. Och, och, jag menar, och, och han har väl läst igenom hur mycket som helst eh, mot mankulturen så att säga. Och att han då lyckats att inte bli övertygad. Mm. Han har väl vunnit några priser tyvärr ska vi säga kanske. Men det där borde han ju vinna ett pris för. Att ja, men han hur, lyckats det ändå. Ja. Ja, jag det, vet det här inte. oroar mig lite. Ja men han ser det som ett jobb helt enkelt. Att han kanske inte har någonting annat att falla tillbaks på. Utan det här är allting han har att leva på. Så han, det här är hans jobb precis som andra. Mm. Går, går och sitter i en butik eller sopar golv så att säga. För att jag har svårt att tro att någon kan fortsätta vara så övertygad. Då måste han ju verkligen till 99,9% umgås med och prata med... Folk som tycker som han ah, Så, jo, det så det, han det, hela det, tiden det. på något sätt Får bevisat för sig själv att, ja, jo, men ja, det är så här. ja men precis alla håller varandra under armarna Men vet du vad jag läste vet du vad Expo får i bidrag från staten Vågar jag höra det jag För med det var 33 kronor per nummer Okay. Det är ju helt sinnessjukt i bidrag. Jag vet inte vad det kostar att göra en tidning, men kostar det verkligen 33 spänn per nummer. Och ändå får de ju. inte skita att runt, verkar det som. För det måste jag säga, Expo med all makt de har. Jag, jag kollade lite fort igenom vilk, hur mycket bidrag de får. Och jag menar, i vissa år är det ju bara 6 miljoner härifrån och 7 miljoner härifrån. Och jag måste säga att man ser ganska lite av Expo ändå. Jag är ju medveten om Expo, du är ju också. Men frågan vanlig person, de vet inte vad Expo är riktigt. Och med all den makten Expo har kan jag tycka att de borde vara lite mer effektiva i sitt hjärntvättande. Ja, men då blir det ännu mer logiskt att han, han det, det, jag tror, då är det ju absolut mycket för pengarna. Just det, men då får ja, de så mycket perfekt. bidrag till den här verksamheten och, och antagligen så är väl lönen inte helt skit heller antagligen. Mm. Så att han är en person som, eller dom och Alex Bengtsson, Alex Bengtsson då, de är väl helt enkelt sådana som ja, har sålt sig själva. Till djävulen mm. så att säga. Ja, Nej, ja, nej. Jag, jag tror de tror att de gör något gott. Det tror jag faktiskt att de tror. Eh, men jag vill däremot tipsa alla som läser det här. Gå in på Expo och så kollar ni upp vart de får. Vilka företag som skänker pengar till dem. Och så bojkottar ni de företagen. Det har jag gjort. För där Expo tycker jag är, det är så tveklöst vidrigt. Det är en sån äcklig organisation. Det kan man vara ganska... Det kan ju alla gärna som kan jag tycka till med med vänsterfolk borde hålla med mig om. För att de har ett väldigt aggressivt sätt att diskutera. och Så här. Eh, så här. kolla. Jag vet bland annat Postkordslotteriet. Eller vad du det? Något sånt va? Ja, något sånt. De skänker väldigt mycket pengar till Expo. Och det kan man ju ha åsikter om. Det är bara att mejla dem. Och skriva det. Hej, jag vill inte att ni skänker pengar till, till politik. Det tycker jag är ett jättebra krav man kan ha. Precis. Och man skulle kunna säga. Nej, vi vill inte, kanske inte då vissa. är vi ska inte. Ni får inte stödja Sverigedemokraterna. Ja, det får man ju acceptera. Mm. Nu är ju Sverigedemokraterna ja. ett ganska dålig jämförelseffekt. på ju inget parti på något sätt. Men, ja. men jag tror att det är, inte det. Det är, ju ändå, det är, det är faktiskt en makt man har som, som konsument. Man kan, kanske, det kanske inte handlar så mycket om att, att man inte är deras kund längre. Det handlar mer om att man skriver ett brev till dem och ifrågasätter. Och gör många det så kanske de får upp ögonen lite för detta. Man vet ju inte, det kan ju hända. Ja, i alla fall. Det har blivit dags för musik här. Och um, vi är tillbaka om en liten stund. Ja, och då var vi tillbaka här igen. Och Konrad, vad har du på hyllan som du kan ta fram nu och berätta? Jo, jag har väl lite olika saker här. För det första vill jag prata lite om um, uh, nät, nätverket Svenska Muslimer. Svenska Muslimer i samarbete. De har ju då... Uh, det är så SVT har ju en regel som säger att man ska vara opartisk, man ska förhållas opartisk i olika trossamfund, står det till och med tror jag. Det innebär att du får inte ha ett kors liksom i sändningen när du sitter och presenterar nyheterna och du får inte heller ha då en slöja för att det är en väldigt religiös symbol. Och då har det här muslimska nätverket då, som heter Svenska muslimer i samarbete, de har skickat en rapport till FN om detta. Och de har skrivit så här. Vi vill att det här diskriminerande förbudet mot huvudduk för hu nyhetsankare upphävs. Vi tror att det vilar på mycket skakiga juridiska grundvalar. Och tycker det är viktigt att det prövas nu. Då, då räcker det liksom inte. Utan nu, är det väl, nu är det väl då någon slags rasism då, antar jag igen. Att man inte får sitta med en huvudduk i Sveriges Television. Och, och det jag tycker det är helt vansinnigt för det första då. Att de ens kan med och begära detta. Och sen skickar det till FN som liksom kallar på Sverige då. Fruktansvärt otacksamt. Och sen för det tredje då mycket skakiga juridiska grundvalar? Det står så här. SVT och dess företrädare ska uppträda opartiskt i förhållande till olika trosamfund. Det är en ganska tydlig regel Ja, Hur kan man jag, att jag, jag må, ursäkta att jag skrattar Men, ja, nej, men det... SVT ska oh, ja, oh, SVT och opartiskt I samma menning ja, Det går jo. inte ihop riktigt Nej men till olika trosamfund jag, jag är väldigt glad att man skriver så här För jag blev lite förvånad när jag läste det Jag tänkte, varför man bära, får man inte bara huvudduk i Sveriges Television Det liksom antog jag att man fick jag, jag. Jag, jag måste helt ärligt talat säga att jag blev rätt besviken Att man inte får det jag tycker det skulle vara jättebra om de fick göra det. Ja, absolut. Jag menar, det hade ju ännu mer påskyndat reaktionen bland människor. Jag menar, tänk hur reaktionerna skulle bli om, om hela Sverige sätter sig ner. Inte hela Sverige, men många sätter sig ner och kollar på rapport på kvällen till exempel. Och då sitter en muslimkvinna i slöja med jättedålig svenska och pratar där. Alltså det vore ju guld. Det vore jättebra tycker jag. Ja, då, ja, förhoppningsvis. Nej, det, det, jag tror det är till och med att de inser det själva. Det skulle vara riktigt dåligt mm -hmm. för mångkulturen. Därför tycker jag att det skulle vara jättebra. Så kör på bara. Eh, då ska vi se här då. Länsman vill alltså att vi ska ha mer muslimska slöjor i Sveriges television. Ha, ja. Okay. Intressant. Mm. <laughs> nej, jag förstår givetvis precis. Jag, jag är helt övertygad om att många av lyssnarna håller med för de förstår ju att det det är ah. ett poäng mer och ett mål så att mm. ja Ja, jag, menar, jag personligen skulle ju inte direkt bli bekymrad av det för jag tittar inte på eh, rapport till exempel. Nej, det Men det är många som gör det och många som skulle reagera. Jag kan bara föreställa mig hur min gamla morfar som alltid varenda dag troget, vid halv åtta är det väl rapport det, är, alltid har satt sig där och ska titta på rapport. Jag kan bara tänka hur det skulle låta ur den där fåtöljen då. <laughs> Det ska inte jag säga här i radion men ni kan bra. nog lista ut vad han skulle säga. Ja, vad får vi hoppas det? Men jag menar å andra sidan, det är ju väldigt mycket saker som nu anses accepterade som, som ingen hade accepterat om man bara hade infört det direkt. Ta, ta att man hade hoppat så att första moskén man hade byggt, det var det säkert massa som. om, så att den hade haft bönutrop första, det hade ju ingen gått med på. Utan det är att man tar det sakta, sakta, sakta, sakta, sakta hela tiden. Och då kanske ha en, en huvudduk på SVT söndagkvällar. Ja, kanske folk blir lite sura, men så, så lugnar det ner sig. Och sen är det två dagar i veckan och sen är det tre dagar i veckan. Och... Ja, men du förstår mig. Ja, men det där är ändå en grej som jag inte tror skulle funka. För att jag menar, just slöjan, det är ett sånt här som tecken bland Jag tror i princip de flesta svenskarna att det är någonting som är... Så främmande så det finns inte så att det är en sak som den, den syns ju verkligen kan man säga men den syns ju alldeles för tidligt mm. Det är inte ett sådant dolt budskap i en mening eller dolda pikar eh, eller vissa laddade ord och så vidare Nej. som de kommer med och börjar med mer och mer och mer utan det är ett, ett stort jäkla lakan på huvudet. Det går inte att missta det för något annat. Liksom. Det nej. går inte att missa det. Eller att det smälter in som något normalt. Det är fortfarande svensk television. Och då ha en, en, en ett gardinskynke som berättar ja, nyheter ja. på dålig svenska. Det nej. nej. Och det, de vill antagligen bara ändra regeln. Men det kan jag ju hoppas verkligen att de inte gör. För att det, det vore ju som ett brott mot, mot den regeln då i alla fall. Mm, ja. Men skit i det, vi kan väl fortsätta lite på samma ämne Och med glädje så läste jag Att två kvinnor Var det väl egentligen Två kvinnor från det iranska kommunistpartiet Ja Vad man tycker vad man vill om De har i alla fall gjort en topless Aktion kan man säga I Stockholm mm. Där de går ut, nu var det bara två tjejer då Men de går i alla fall ut och säger liksom Att det här har på sig en huvudduk, det är inte mitt val Och nej till sharia-lagar och så här och det här upplever jag att det har blivit lite mer på sistone. att Just den här äh, reaktioner. Ja, det är... ja, från, från, från iranier eller irakier eller vad det nu må vara själva. Folk som har vuxit upp i, i muslimska länder protesterar mot det de upplever i Sverige. Att det börjar bli mer och mer islam i Sverige. Det bubblar bubblade ju lite såg man förr. Då undrade alltid hur media skulle ta detta. Men media tycker jag verkar bara skita i det. Jag har inte läst någonting i någon stor tidning om detta alls. Nej. Och det är väl egentligen vad ska de göra det är väl egentligen det enda de kan göra. För att, skulle de respektera de här stackars invandrarna då som råkar tycka fel, så blir, då sitter de i en väldigt svår diskussion. För då skulle ju Aftonbladet själva plötsligt kritisera islam, och då skulle väl hela redaktionen spränga, antar jag. I någon slags logisk kuldebyte. Men jag tycker det är väldigt kul, och jag blir väldigt glad. För det är ändå, vi är ju på samma sida Visst nu det här är ju några, iranska, några kvinnor från det iranska kommunistpartiet men någonstans, jag är ju på, dem, på deras sida liksom är väldigt mycket vi måste stoppa religionens inflytande i Sverige och särskilt den här väldigt obehagliga islamska religionen då. Ja men det är just att jag vet inte liksom varför men det har man ju sett olika alltså videoklipp även från Sverige när de jag går ut nakna i princip mm. eller jag nakna kvinnor som står och, och jag kommer på nu just vad det var men, men att <går> egentligen att det är ju någonting man reagerar på alltså nakenhet är ju någonting man reagerar på men samtidigt så jag menar om man ska jämföra nu och då så att säga men skulle du köra en sån aktion för 200 år sedan då skulle det ju vara helt sinnessjukt. Mm. Vilken reaktion det skulle bli av det. Nakna människor. Medan idag är vi ju så vana med nakenhet. Det är klart att vi skulle reagera och vara i hela fridens namn. Står det nakna människor där? Men det hade ju inte blivit samma reaktion liksom. Så jag vet inte, det, men det är väl egentligen det kraft, kanske det kraft, mest kraftfulla man kan ta till ja, just nakenhet ändå eftersom det är, fortfarande såklart det är ju lite konstigt så att säga, men ja. Ja, men jag, jag, tycker, jag tycker det är ett smart sätt. Visst, man kan tycka att det är ett lite, ett lite ointellektuellt sätt att få uppmärksamhet, men å andra sidan det är så svårt att få uppmärksamhet idag så Sen så så tänker att det här retar väl upp jättemånga muslimer, hoppas jag. Det är väl det som är det bästa. Här står det liksom våra kvinnor, kanske de tänker att visa tuttarna. Det är ju fruktansvärt, antar jag. och det är väl det är också väldigt bra. För det är ju ett sånt land jag vill leva i där de ska kunna göra så här. Utan att det ska hända någonting. Men jag säger att de gör detta i Irak. Det blir inte så mycket kvar om tagaren. Men samtidigt så måste jag ändå säga just att man förstår ju det att de, de tar till. Just det här med nakenheten eftersom jag vet ju själv de få eller de gånger när man har varit på någon form av demonstration av någon slag. Det får ju inte någon riktigt genomslag Nej. eftersom det är ju varenda gång samma saker men folk reagerar inte speciellt mycket över det. Att det står någon där med en megafon eller högtalare och pratar och... Och så vidare och så kanske Och så står det några ur det där partiet då till exempel mm. det, det, det, det känns rätt Normalt inget man reflekterar över Men mm. det är såklart om det står En, två, tre eller fler Nakna kvinnor där och, mm. och Skriker någonting mm. Då är ju klart att folk stannar och tittar och Kanske speciellt män mm. Ja, <laughs> Men, ja äh, Så att, ja Jo det, det, det kanske är är smart på det viset och just som sagt man kan ju tänka reaktionen och, och de här mer extrema muslimerna kan man ju kanske tänka sig att de eh, de önskar nog de här kvinnorna troligtvis till efterlivet så att säga ja. ganska och, och jag, snart. Jag kan väl säga att jag kan ju ärligt säga att allt som gör dem allt som gör de här ja, islamisterna kan vi väl kalla dem allt som gör dem upprörda eller ledsna eller allt som gör dem kränkta, allt sånt glädjer mig det kanske låter fånigt men det de blir kränkta av är ju det jag vill kämpa för. Så är det ju alltid egentligen. Mm, så jag blir ja. bara jätteglad. Så Conrad säger sluta stryk muslimer och islam med hårs. Ja, om inte det har kommit fram innan så vill Nej, jag, jag inte tydligt det. Det. Nej. Nej. <laughs> jag <ser lite laughs> Ja, vad har du med då? Du, jag tänkte att vi ska prata knark. Jaha, ja. Nej. kanske vi ser lite olika. Det här låter kan jag tänka mig som ett, eh, ett Norgeskämt kanske när man hör det. Men Norges hälsominister, han vill göra rökheroin lagligt. Mm. Hur tänker du om det? Ja, lite spontant. Lite spontant. Jag tänker väl att det har, skulle ha negativt egentligen såklart för ja, om man tänker först och främst så skulle det ju vara negativt i, i bilkörning. Till exempel eftersom det är klart att Droger och ja, alkohol Är väl inräknat mm. det, har, det är inte bra att kombinera När du måste sitta och göra Jag vet hur nej, nej, jag, jag hörde det någon gång, hur många beslut Man gör på bara någon minut Eller några minuter, det är hur många beslut Som helst och det gäller att fatta besluten Så fort du kan eh, Och där skulle det ju vara livs, rent livsfarligt om det faktiskt vore lagligt att ha ja, ja. En, en, jag menar, en, någon sån drog. Och, jag menar, det, är ju ingen, det skulle man inte kunna komma undan. Mm. Är det lagligt? Ja, men vad då ska de göra det lagligt, men du får inte köra bil. Men samtidigt, droger, såna, alltså tyngre droger och så vidare, mm. det, det är någonting som inte går ur kroppen på. Ja, vissa kan sitta i kroppen en, två månader, mm. till och med har jag läst. Och så att hur ska vi göra då? Jo men du får ta rök, alltså rök heroin. Mm. Ja, ja men bara om du inte har körkort. Ja nu, nu tror jag. Ja grejen ja, är. är att, exempel i alla ja eh, jag vet väl inte hur lagligt det ska bli egentligen. Men, men poängen här är ju att det är ju faktiskt en sorts allmännytta i att. Eh, många använder sprutor istället för att röka heroinet Så använder de sprutor Och då innebär det massa med sjukdomar Det är hepatitis och det är AIDS och det är överdoseringar Och allt sånt kostar ju samtidigt samhället väldigt mycket pengar Så tanken här är ju då att folk ska börja röka heroinet nu. Och, de, och de måste hålla på med heroin För det måste de ju Det har ju inte det har inte, det har inte att göra om det är olagligt Eller inte, de, de skjuter ju heroin ändå. Om de, de kan bara röka istället så kommer det ju eh, I alla fall dra ner på en del sjukvårdskostnader AIDS kommer inte sprida så mycket. Hepatit C kommer inte sprida så mycket och så vidare och så vidare. Och där kan man ju jämföra kanske med det här sprututbytesprogrammet som man har i många länder i Sverige. Eller i världen. Där heroinister får komma och hämta nya sprutor. Det har ju varit väldigt uh, mycket diskussioner om detta. Men jag tycker ju det är helt självklart att man ska dem nya sprutor. För en pundare som får AIDS kostar samhället väldigt, väldigt, väldigt mycket pengar. Och kan smitta andra. Ja, precis. Och kan smitta andra. Och jag tror ju inte att, jag tror inte att någon skjuter mer heroin bara för att de har fina sprutor. Det kan jag inte tänka mig. För skjuter heroin så bryr de nog inte så mycket. Så det är inte så att man hjälper dem att knarka på något sätt. Eh, och en annan fördel skulle ju vara att då får ju de här pundarna kanske något mer naturlig kontakt med sjukvården. Mm. Kanske man kan kolla upp dem lite och se hur det är med dem och sådär. För eh, alltså det är ju jättetråkigt att folk knarkar. Det är fruktansvärt synd och det förstör jättemycket. Men jag tror man får försöka begränsa skadan lite också. Så det här med, med att göra rekylin lagligt. Det kanske kommer slut. ut jättebra alltså i rena pengar. För det är ändå det man får kolla på. Men tycker du då att det är en skillnad, där, alltså vad, alltså just skillnader mellan droger? Vad av det som idag klassas som drog är inte en drog enligt dig? Mm, jag tycker väl att det är ett extremt moraliserande kring detta. Och, jag, vet, jag pratade jag länge, jag diskuterade det för, för att man skulle tillåta till exempel mjuka droger som Mariana och kanske till och med katt. Men jag vet inte om man kan göra så riktigt hur som helst. Um, något som ju är helt säkert är att alkohol är ju den absolut värsta drogen vi har i Sverige. Och det kan ju alla hålla med om. Jag tror det är så här 80% av alla, <coughs> all misshandel och sånt sker när folk är packade. Och men, det, men, eller... men men men men där, där, den där hur tänker man egentligen när man säger det där? 80% ja om alkohol räknas som en drog. Men, hur, ja, men är... hur många... Ja, men om vi säger att det gör... Ja, men på ett sätt är det, det. Men om du säger det, det räknas som en drog... Och du säger att 80 procent... Ja, men om man då säger hur många människor eh, dricker alkohol... Och hur många alltså, som, som verkligen kan svara öppet att ja, jag dricker alkohol... Det är, för att det är inte olagligt, det kan man ju göra. Medan hur många tar droger i procent om man jämför och hur många skulle erkänna att de tar mm. droger. Så hur kan man egentligen jämföra det på det där viset och säga 80% när, nej, när nej, men det är, inte någon, är ja, Det är inte någon jämförelse utan det är ju mer av hundra slagsmål så i 80% av de fallen så är de, de inblandade fulla och det vet ju alla som har druckit och varit ute på krogen är att vissa har ju inte den så bli aggressiva på, på fyllan. Det är ju någonting med just alkohol som gör det. Så det... Jo, men du förstår vad jag menar. Att hur jo. många är det som verkligen, verkligen tar droger då? Mm. Hur skulle man göra den räkningen om det är hundra stycken? Ska 50 stycken vara alltså knarkpåverkade och 50? Ja, men du förstår vad jag menar. Mm. Att, att jag, jag, jag tror det finns alldeles ändå, det finns för säkert många som knarkar med det, om man jämför med de som tar sig vin, tar vin till middag nej, men, eller drick tar en nubbe på midsommarafton eller dricker mycket jämfört med, jämfört med hur många det är som knarkar. Så, alltså, jag, ah, nej. ja nej men ja, nej precis men, men ska vi man ska, ska vi klämma in med någon åsikt här um... Jag tycker, det märker jag vi tycker väldigt olika. Du säger så här, ja, jo, alkohol är väl förvisso en drog på något sätt. För mig är det ju helt tveklöst att det är en drog. Precis som heroin och kokain och LSD och mariana och allting. Det är, det är mer eller mindre samma sak för mig. Och en anledning är att, att alkohol är tillåtet i Sverige är ju antagligen att... Eller varför till, alkohol är så vanligt i hela världen? är ju att, att det är en väldigt enkel drog att tillverka. Så det är den första drogen kan jag tänka mig i många samhällen som, som dök upp. Kanske mariana i vissa samhällen, jag vet inte. Men jag menar, skulle alkohol lanseras nu... Kan du ju tänka dig vad som hade hänt. Det hade ju blivit superförbjudet givetvis direkt. Ja men jag alltså inte för att missförstå mig. Jag sitter inte och förespråkar att folk ska dricka för jag själv. Nej nej nej. Nej, det menar... nej, men, nej. nej men jag menar bara för mig själv. Jag kan säga helt ärligt att jag jag generellt ja, på ett år som det har varit nu de senaste åren. Så har jag på ett år druckit kanske fyra nubbar. Mm -hmm. I princip och ett, ja, ett glas eller, eller ens det en skvätteviske. Nej det har varit eh, midsommarafton ett par nubbar och kanske någon på julafton. Jag, jag vet inte jag har i princip slutat att dricka mm. överhuvudtaget. Jag menar, jag, man såg det som något, lite kul och skoj och var full och så när man var när jag var ungdom. Mm. Men sen jag vet inte det jag har i alla fall inget behov av det. Och om man mm. tänker sådana som blir alkoholister. Jag, menar, jag förstår dem ju inte liksom, varför, varför, hur man på något sätt, hur man kan bli det. Fast egentligen känns det som att jag borde bli, förstår det. För att jag snusar ju som en dårig istället. Och det är mm. ett beroende i sig. Men men det är ju klart att det är någonting som är väldigt negativt. Jag vet människor som har gått och blivit alkoholister och de blir ju helt förstörda. De blir, alltså man ser ju på dem. De ser ju mycket, dels mycket äldre ut än vad de är och de ser verkligen sjuka ut och de mår ju verkligen inte bra så att det är klart att jag inte säger att det är problemfritt med alkohol för det är absolut Nej, det är inte det är absolut inte men det, och det är ju någonting vi tvingats tvingats att få leva med bara det är ju ett, skulle vi ta bort alkoholen skulle vi skulle tjäna så otroligt mycket pengar på det alltså, Det är helt fantastiskt vad, vad samhället skulle utvecklas på bara ett år men det där kan vi bara drömma om men du kan väl komma in lite på... Det här har jag svårt att veta vad jag tycker om det här med hela systembolaget som vi har i Sverige. Mm. Spritmonopolet som staten har. Jag kan väl egentligen tycka att... Jag tror ju inte att svenskar hade börjat dricka mycket mer annars faktiskt. Jag har svårt att tänka med det. Å andra sidan kan jag ändå tycka att det är en liten, liten rolig, unik grej med Sverige. Mm. Men sen är det väl moraliskt väldigt konstigt att staten hela tiden tjatar om att vi inte ska dricka och man ska ta så mycket ansvar hit och dit när staten på samma gång gör reklam för vilket fint trevligt vin man ska köpa och nu är det inte staten som gör det men, men det blir som, sitter ju verkligen mellan två stolar då, men när, när staten med ena handen ska säga att man inte ska dricka och med andra handen är det de enda som säljer alkohol till svenskar, ja. så moraliskt sett kan det vara lite svårt jag vet inte, tycker du att man ska få sälja alkohol i, i affärerna? Nej, alltså egentligen inte för att det är klart att det skulle ju, jag menar klart lagning sker idag också men jag tror ju absolut att det skulle öka För att det skulle ju underlätta mycket, jag menar om man bara jämför när jag var, ja gammal, alltså när jag var ungdom när jag började röka Då var det ju, då stod man ju utanför affärer och, och, och frågade folk som skulle gå in om någon kunde köpa ut cigaretter. Men då kommer det bli samma sak med alkohol. Och då finns det hur många affärer som helst överallt. Men över tror inte du att en, en, en ungdom idag som vill ha tag på sprit han får det så gott som alltid? Jag tror ju ja, jag tror sällan det. att de inte får det. Och då innebär ju det att om så gott som alla som vill ha sprit får det så kan det inte bli så mycket mer än så. Varför jag Ja, jo, men jag tror nog ändå att det är alltså, jättelätt. Det är väl kanske inte. Men risken är ju att det skulle bli ännu lättare. Och då känns det som en onödig risk att ta, tycker jag. Ja, jag, men, bli... jag, jag, ser, alltså, jag ser inte det var var problem är. Men vill man verkligen ha alkohol som, som sagt, okej, okay, det är ju egentligen en drog. Liksom, då, då, då ska det väl ändå inte vara lika lätt att köpa det som att köpa en limpa. Nej, men det funkar ju överallt i hela världen. Ja, funkar, det funkar, men... Det är ju, Sverige är ju lite nykt med just detta. Vad är det som gör svenskar så himla skeva? Att vi, att vi behöver ett systembolag? Ja, är det? det är frågan. Vad säger ni, lyssnare? <laughs> det, är en, det är väl en vanlig sak, helt enkelt. Och jag menar, skulle vi släppa det fritt så tror jag folk hade säkert druckit mer ett tag. Det hade säkert gått uppåt lite. Men, men jag menar att det finns ju ingen alkis eller någon som dricker som, antar jag, som är så fruktansvärt korkar att de inte kan planera sitt alkoholmissbruk. Du vill bara köpa en flaska vin extra när man är på systembolaget det mm, ja, ja, är ganska lätt att komma runt det här. En där. En alternativet då skulle väl vara sån här lite remotbok som man hade förr. Där man inte fick köpa hur mycket som helst. Det skulle kunna vara ett ett, ett, ett exempel då att, att du får köpa kanske en liten sprit i morgonen. Fransonerat. Ransonera, alkoholen, ja. Ja men skit i det, nu ska du få höra här så du om fruktansvärd eh, rasism i Stockholm. <laughs> Nej, absolut inte så. Men eh, ett café i, ja precis i Stockholm har ju sagt, de har satt upp en skylt och så står det så här, för allas trevnad så råder det barnförbud i lokalen. Ett café helt enkelt som inte vill ha massa ungar där, massa eh, barnvagnar och massa gap och skrik. Eh, och så får man ju inte göra, det kallas ju kallas åldersrasism. Poängen är väl att man inte får diskriminera någon på grund av deras ålder. Och jag tycker ju verkligen att det borde finnas Någonstans där man kan få undvika barn Jag tycker det borde finnas barnfria hotell Barnfria kaféer Barnfria restauranger Barnfria flygningar och sådär För jag, jag tycker att det är väldigt jobbigt med skrikiga barn Jag är nog inte ensam om detta Och jag ser inte problemet med att man kunde ha I alla fall 10-20% till exempel av kaféerna Kunde väl vara barnfria Vore det så fruktansvärt Jag är helt här nu Bara för att inte jag har barn själv vad tycker du? Ja, jag menar, det är klart att det kan vara jobbigt med skrikande barn och sådär. Men samtidigt är det ju någonting, det är, inte, det är inte så att man blir förvånad. Det är ju någonting man förväntar sig. Att om man ser barn, då vet man att de kan stå och gnälla, de kan stå och gråta och, och så vidare. Och så. Jag menar, barn är ju så. Men vad jag hörde även prata, det här hörde jag också om på radion och... Just det här med att någon hade suttit och bytt blöja bredvid personen, ja, på bordet ja. bredvid. Ehm, och då kan man undra var den personen kommer från. Jag är så hemska, men den tanken kom upp i mitt huvud. Ja. Men mm. ja, i alla fall. Det, alltså jag vet inte, det Egentligen så är det klart att ja, folk ska ju ha sina friheter så det är klart om en företagare inte vill ha ungar i, i, i sin äh, ja, kafé, restaurang eller café ja. eller vad det nu är, ja, det är okej okay, det, det, för det finns ju många som kanske... Tyvärr, hur ska vi säga, många som inte tycker om barn kanske. Jag tycker inte om barn, Egentligen tycker jag det är nästan en icke-fråga. Du och jag sitter ute någonstans och ska ta en kopp kaffe. Så kommer in två morsar med sina barn. Och de här barnen kanske är jättejobbiga. Och de sitter och skriker och gapar och tjoar och kanske springer runt. Och så här. Och då blir ju hela vår, vår, vår, vår fika förstörd, helt enkelt. Varför ska vi acceptera detta vara helt? Det är ju ändå en väldigt tydlig... Det är jättemycket oljud. Bara en sån sak. Eh, och varför, varför måste det vara sån rättighet för de här ungarna att vara över att Barn är ju väldigt speciella individer i och med att de är helt värdelösa på allting. De låter och gapar och skriker. Och jag ja. vill ju hemskt gärna komma undan detta. Jag menar ännu värre om man ska flyga till exempel. Och ha det en att du blir sittande bredvid ett barn som skriker. I tio timmar. Jag, menar, jag hade betalt jättemycket extra pengar för, för att garantera att undvika det. Och jag tror inte jag är ensam om det alltså. Ja... Ja men även i mina öron så låter det lite grymt det här men om än att jag förstår ju såklart hur du tänker men, eh, ja, men jag vet, jag har, ja, jo okej okay, att sitta tio timmar med en skrikande unge bredvid sig det vore inte det roligaste i världen men, mm, men det är väl lite det som är skillnad kanske att du, du ja fast det inser väl du också att det är såklart det är någonting man förväntar sig unga gör det men Spontan rent spontant så känner jag väl bara att det får ju vara upp till företagen. De får väl bestämma det själva. Det är inte så att eh, om jag nu skulle haft barn att jag skulle gråta för det då går jag väl till något annat ställe då istället. Precis, och det är ju det som är grejen. Det får inte bli så att alla kaféer börjar förbjuda barn Nej det är ekonomi i det. Så får vi absolut inte ha det. Men jag kan tänka mig en ganska, som sagt, en ganska liten siffra, 10-20 för det kan ju mycket väl så att de flesta inte bryr sig. Hoppningsvis bryr sig inte folk i allmänhet utan det är bara sådana sura personer som jag. Men då kan vi få gå till våra sura ställen då och slippa barn. Ja, eller så kan de ju komma med nya affärsidéer och att vissa kaféer eller öppnar att det finns ett barnkafé så att säga. Att det mm. finns, att de har mer lekgrejer. Mm. Jag menar, det värsta så barnen kan leka tillsammans. Och så kan de ju skapa ett extra jobb där också genom att ha någon anställd som ser efter barnen till exempel. Och, och sådär. Att det finns, jag menar, då kan man ju säga så. Ska det finnas sådana som är utan barn, så kan det ju finnas sådana som verkligen är inriktade på barn. Och föräldrar så att säga. Att föräldrar då kan mötas där och prata om sina barn. Medan de ja, tänker kanske. <laughs> -trex och sig och allt vad ja, och det får den där anställda att ta hand om. Ja. <laughs> men ja, det kan, det kan vara en det Så kanske man kan säga då. Ja, men det, det fria valet. Det nej, precis. Ja, precis. Får lite liberal ibland kanske. <laughs> ja, men, men bara ibland. <laughs> nej, men ja, vi får ta runda av det här programmet nu. Och jag ville bara just det jag sa i början där att som jag har sagt flera gånger förut att vi gärna vill ha gäster men jag vill gärna betona att jag skulle gärna vilja ha en en oliktänkande det vore jätte jätteroligt snälla mm. Och jag, då säger jag bara att du måste absolut inte vara eh, alltså verkligen insatt i allting just eftersom då blir det per automatik att du, då är du som alla andra att du har för alltså inprogrammerade svar till Eh, kommentarer utan det vore mer roligt att höra någon som rent eh, känslomässigt faktiskt då, jag menar hur den känner och tänker och så vidare och inte någon programmerad politiker ja, eller precis. så utan en helt vanlig människa som kanske inte vet jag, jag Röst, rösta på Moderaterna fast de inte får enligt Conrad, jag såg att det hade kommit ett par röster <laughs> ja, där, <laughs> vad var det Conra, vad var du sa nu rösta på vad du vill så länge du inte rösta på Moderaterna ja. men, men det var två röster på det än så länge och kan jag ju påminna er om, ni som inte har sett det, att den omröstningen finns på hemsidan då, på höger i, i högerspalten. rösta på vad man kommer att rösta på då den, i 2014. Mm -mm. Så rösta där, det vore intressant att se. Just nu verkar det vara en tävling mellan, mellan Sverigedemokraterna och Svenskarnas parti. Mm -hmm. Så mm -hmm. kör på, det är intressant att se. Absolut. Ja, Konrad. Tack och bock! Tack, tack! Ja, men precis, då tackar vi väl för det då. Och så tackar ja. vi de som lyssnade och så vill vi att alla är glada. Mm, och ha så det riktigt bra och så ja. hörs vi nästa gång.